d'Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat, VEA 91.6 FM. Després d'un any de, de treball, el Consistori ha presentat el seu nou pla, inclou 200 actuacions que impliquen totes les àrees del Consistori i que basen part del seu èxit en els recursos de què disposin. De moment, l'alcalde ha anunciat que el proper any 2013 augmentarà la despesa social entre un 3 i un 4%, tant si es prorrega el pressupost com si se n'aprova un de nou. El Pla d'Inclusió Social 2012-2015, el més important del maldat, segons el mateix alcalde Tries, inclou línies estratègiques per respondre des de l'administració i des de la societat als reptes d'inclusió de la social de la ciutat i les necessitats més impar imparants. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Maite Fandos, va explicar que una de les actuacions que s'han fixat és reduir a la meitat el temps de les llistes d'espera per als serveis socials bàsics. O sigui passar de la mitjana d'uns 20 dies actuals a un màxim de 10 amb el llistó posat a suprimir-les i anar al dia. També es pretén millorar l'eficàcia de la gestió del temps de resposta a elaborar els plans individuals d'atenció, als PIA. De fet, la regidora va parlar del fet que a principis d'any estaran pràcticament tots resolts, així com garantir el servei d'atenció domiciliària a totes les famílies que es troben en situació de risc d'exclusió el text elaborat que compta amb les aportacions de la Cort Ciutadà per una Barcelona inclusiva, on estan els actors socials i 492 entitats, el Consell Municipal de Benestar Social, professionals de diverses agreses del consistori i els partits, cita com a prioritats, a més del reforç dels serveis socials bàsics, l'ajuda alimentària, la promoció de la vivenda, la inserció sociolaboral i la infància. En aquesta línia, proposa mesures com garantir la cobertura de necessitats de l'alimentació en l'alumnat amb indicis de malnutrició, nos menjadors socials treballar amb el Magdali, amb el banc d'aliments per aconseguir que en cada districte hi hagi centres distribuïdors suficients i la creació de la taula solidària d'aliments de Barcelona. En altres àmbits, el pla es compromet incrementar el nombre de pisos de lloguer assequibles i les vivendes d'inclusió, augmentar els fons destinats a ajudar famílies desnonades un punt que ja s'aplica, augmentar la xarxa de centres oberts per donar suport a menors, així com elaborar un pla específic contra l'atur juvenil i un nou pla de drogues que afectaria el barri de la Tritat Vella. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble qui us parla a companya Susana Avila, Carlos Gasull i Jordi García. Doncs intentem continuar, intentem reemprendre el nostre programa d'avui. Eh, si ens ho permet, entrem tot seguit a conèixer doncs, quins són els titulars a dia d'avui. Sí. Doncs anem a conèixer primer lloc que la Fabra i Coats acull la fàbrica i el magatzem de joguines dels Reis d'Orient. La fàbrica de creació Fabra i Coats de Sant Andreu acollirà per primera vegada i durant 8 dies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 També hem de que els patis escolars estan oberts al barri per aquests dies de Nadal. Així és. Us informem que durant aquests dies de Nadal hi haurà patis oberts a diferents escoles dels nostres barris. Com per exemple, l'Escola Baró de Diver, el carrer Tucumán, el dia 1 el Tucumà número 1 de dilluns a diumenge d'11 a 2 de la tarda l'Escola El Sagré al carrer Costa Rica número 26 que centra per la plaça Hispano Suïssa al carrer Garcilaso de dilluns a diumenge 11 a 2 l'Escola Pompeu Fabra al carrer Olesa número 19 de dilluns a diumenges de 4 a 7 del vespre i l'1 de gener romandrà tot tancat molt bé, doncs una altra informació que també ens porta a parlar d'aquests dies és la segona planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra que resta tancada. Per treballs, en la segona planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, aquesta planta romandrà tancada fins al proper 3 de gener de 2013. I atenció perquè ja us ho comentàvem la setmana passada, però avui volem eh, reafirmar-vos-ho perquè és una notícia molt important per la gent del barri de, de, de Bon Pastor. Parlem de que la ciutat es queda a l'antiga Quirón per a equipaments. El cereal sobre el futur dels terrenys de l'antiga clínica Quirón de Barcelona, situats a l'avinguda Mare de Déu de Montserrat i en desús des del passat any 2007, ha escrit el seu epílag. L'Ajuntament de la capital catalana ha comprat el sol·lar al banc Santander per 9,5 milions d'euros amb l'objectiu de convertir-lo en un pol d'equipaments. Amb aquesta decisió, el consistori pretén full a un dels processos judicials més espinosos dels últims anys. Doncs la feina remunta al 2003, quan es va aprovar una operació urbanística per permetre el canvi d'emplaçament del centre sanitari. A banda d'una controvertida permuta de terrenys entre la corporació local i la clínica, el conveni preveia la recolificació de l'antiga clínica en sòl residencial per poder fer-hi pisos de luxe. Un grup de veïns... Ho va denunciar argumentant, entre d'altres motius, que la normativa urbanística no permet un canvi d'usos com el mencionat en el trasllat d'un equipament. Com era el cas el després d'una successió de sentències i recursos, al 2011 el Suprem els va acabar donant la raó de construir habitatges al solar de l'antiga clínica Res de Res. Com a colofó de mesos de converses discretes, al consistori ara ha aconseguit la titularitat de l'edifici, de 13.500 metres quadrats, que encara està en peu però amb molt mal estat. A la planta baixa s'hi vol encaixar un casal de barri i un altre per a la gent gran, mentre que la resta de l'immoble, uns 11.000 metres quadrats restants, la intenció és situar-hi un centre assistencial o sociosatletari que sigui gestionat per un operador privat. Tots els arrells del projecte, però com ara els calendaris d'execució o el pressupost, encara s'han de definir. L'acord amb el banc Santander té un apèndix segons el qual l'Ajuntament de Barcelona obtindria un crèdit de 45 milions d'euros per desbloquejar la construcció de 400 habitatges socials. Una part, 140, aniran destinats a les cases barates del barri del Bon Pastor, a Sant Andreu. I ara, si ara entrem en plana cultural, parlem del Sant Andreu Teatre, que us ofereix una sanfaina de colors. El Sant Andreu Teatre, alçat al carrer Neopàtria, número 54, us ofereix a, fa, us ofereix a partir d'avui sanfaina de colors a càrrec del grup Càpsules. Es tracta d'un concert familiar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 Cada segon que passa ja no torna a passar. I on se'n va? Doncs on se'n van les coses que he fet en aquell segon. Aquest, eh, aquest, aquest espectacle, espectacle doncs hem de dir que eh, té una durada de 55 minuts i és bàsicament musical. Els horaris especials de Nadal seran avui dijous, demà divendres, dissabte, diumenge, a partir de dos quarts de sis de la tarda per a tots els públics. I És en català i val 9 euros. Més coses a comentar-vos, doncs la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella us acosta al seu club de lectura per a aquestes festes. La Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella al carrer Galícia us ofereix participar al seu club de lectura. L'activitat és gratuïta per persones interessades a compartir la lectura i amb ganes de llegir. El grup està conduït per una persona experta en literatura que farà que les sessions siguin dinàmiques i que participi tothom que hi vulgui. Que a més es reparteix un llibre que es comenta el mes següent. La temàtica serà general, La vegades novel·la, conte, còmic, poesia... Deixa't sorprendre. El club comença l'octubre i finalitza el mes de maig. Les sessions seran el primer dimecres de cada mes de 7 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre les places són limitades en cas de no assistir el 80% de les sessions la plaça quedarà a disposició d'una altra persona que ja estigui prescrita només cal tenir el carnet de biblioteques recorda que aquest carnet es pot fer, eh, que aquest carnet és gratuït i només cal el DNI el NIE o el passaport Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres començem el nostre programa d'avui, el que farem tot seguit és escoltar una Nadala perquè per anar-nos ambientant en aquest doncs en això, en aquest ambient, sí, sí, fins ara Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. García. Doncs, Senyora i senyors, és moment d'acabar l'any i per tant doncs, és moment també de fer balanç de com ha anat aquest any 2012 pels veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar i qui millor que explicar-nos-ho que el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar el senyor Janís Pascual molt bon dia Hola, bon dia Doncs no sé per on vols començar perquè nosaltres aquí tenim tota una llista de, de coses que han passat durant aquest any Potser eh, valdria val, la, la pena parlar de, de com... Eh, com ha afectat eh, aquestes reivindicacions que han fet els veïns pel casc antic no? Sí, potser a nivell veïnal ha sigut un dels temes que més ha mobilitzat eh, durant aquest any, de fet ha sigut des del principi de l'any perquè va començar diguem a fer-se publicar l'aprovació inicial al desembre i per tant passat Nadal més o menys per aquestes èpoques començàvem a sapiguer alguna cosa i al gener va començar la mobilització. Mm -hmm. Home, és un tema que els veïns se senten molt, molt seu i que fins i tot doncs, han penjat eh, pancartes a, a, a alguns carrers, com el carrer Jorba, mm, doncs que es nota que els veïns doncs, tenen un, un cert malestar no, al respecte. Sí, i Uh, a veure, ara ja com uh, diguem està la cosa uh, arribant a, a l'aprovació provisional i, i de fet estem ara mateix acabant de negociar um, i de parlar amb l'Ajuntament i amb els partits polítics uh -huh. per, uh, perquè tot plegat arribi diguem a una aprovació um, que sigui uh -huh. satisfactòria uh -huh. Per ha ja quasi... El que també ja podríem començar a destacar ha sigut el propi fet de la mobilització. Eh, com doncs, molta gent, molts veïns eh, han fet pinya per oh. una cosa tan simbòlica com, com és doncs un cas corbà eh, amb, un, eh, amb un significat emocional, eh, amb una manera d'entendre de, doncs la vida de, de la gent, etc Com això ha unit a tanta gent i, i amb i amb mobilitzacions no durant molt de temps perquè un, un any no és molt de temps però sí amb molta intensitat no? uh -huh. ha sigut realment interessant i feia temps que jo crec que s'entendreu no vivia una campanya d'aquesta magnitud uh -huh. Sí, potser l'últim acte referent al casc antic va ser per la festa major eh, davant mateix del, del que era el pregó Sí no? eh... Bueno, davant mateix del que era el pregó, sé que l'Assemblea la, d'Indignats havia convocat i hi havien pancartes de diferents tipus, eh? o sigui, havien, uh -huh. no era una reivindicació ni, ni de l'associació ni de la plataforma sobre el casc antic, que uh -huh. possiblement també hi hauria haver hi algun cartell que parlava d'això, uh -huh. però era de tot tipus, de retallades, Em sembla, eh? Nosaltres estàvem en un altre, en el mateix pregó, recollint signatures per la ILP, uh -huh. per l'adhesió en pagament uh, de les hipoteques perquè com ha anat aquesta ILP? Bueno, doncs aquí està la ILP, nosaltres diguem som col·laboradors a través de la FAB no som mm. promotors directes i treballem doncs amb la plataforma de factats per la hipoteca i tots els sindicats, etcètera que ho han endavant i sabem doncs que ha sigut bastant difícil poder-la engegar que va trigar bastants mesos la, la legalització de la, de la ILP mm. um, i ara doncs que de moment s'ha allargat s'ha aconseguit allargar una mica el termini a tres mesos més del que estava previst inicialment uh -huh. i que, bueno, que, que hi ha moltíssimes uh, firmes recollides entre mig ha hagut aquestes lleis uh -huh. de, aquesta llei de l'Estat doncs que una uh -huh. miqueta obeint al el que els bancs ja és el que acceptaven donar i ara caldrà doncs, seguir, seguir batallant amb aquest tema amb uh -huh. dels temes dramàtics. tot i que a Sant Andreu Uh, almenys que hagin notificat a uh, alguna entitat el problema no hi ha hagut gaire gent segur que hi ha hagut gent però uh, suposem que han solucionat via àmbit familiar etc la, la, la situació sense arribar a demanar excepte a el cas del Matías sense arribar a demanar ajuda a de la plataforma etcètera uh -huh. Genís, hola, bon dia, Soc Susana bon Vila. <coughs> una, una de les notícies també doncs, que ha afectat a Sant Andreu aquest 2012 és el fet de que un jutge de la ciutat vagi ordenar a ordenar escorcollar pisos d'Ocupa de Sant Andreu, els pisos de la Gordíssima. Com vau viure des d'Associació de Veïns aquest, aquest escorcoll, aquesta situació de pisos ocupats de manera il·legal? La veritat no, no, de cap manera no, no, no es ninguda no ens va demanar cap, uh, cap tema sobre això. Esculcuell de pisos il·legals. Mm. Uh, no, pisos uh, ocupats. Pisos... Això va ser a partir de la vaga general, el que okay. sí que ben ens van demanar suport per un altre cas d'un detingut a, a Sant Andreu, uh -huh. que el, i llavors també de, de la multa en el moment del piquetol de matí en el Xavi Palos. Hi uh -huh. havia hagut doncs, una mica de, amb, la, amb la Guàrdia Urbana una mica de, de problema i del darull i havia rebut doncs, una persona molt prop nostra que és el, el, el Xavi Palos aquesta multa i uh -huh. el que vam fer va ser doncs, un comunicat a través de l'editorial de la revista uh -huh. que veníem a dir doncs, que els fets que havien ocorregut al matí i els detinguts de coses que havien passat al matí que és els que nosaltres en aquell moment coneixíem no fessin no els hi fessin pagar diguéssim el, el que havia passat a la tarda que sí que, havia, que, que ho condemnàvem el que havia passat a la tarda i tal el, el cas de les persones de la tarda i de, dels detinguts aquí a les cases ocupes que dius uh -huh. crec que ja són més per fets que van passar a la tarda i fins que no hi hagi una decisió nosaltres no sabem ben bé què uh -huh. és el d'imputar també, també aquest any ha estat l'any de, dels barracons, no? de les escoles. Finalment s'ha marcat un calendari d'eliminació de barracons de les escoles públiques, com és el cas de l'escola Can Fabra. Mm -hmm. Bé, bueno, sí, s'ha marcat un calendari, sí. El que passa que, clar, tot plegat és igual que... La als calendaris per al tema del sanitari quant a l'ambulatori de casernes i tal, que, que els calendaris s'han de fixar però el que s'ha de posar és un pressupost perquè tirin endavant. Ah. I, bueno, eh, els pressupostos que estan costant molt de que tirin endavant. Uh -huh. Ja veurem. El que tampoc tira endavant, sembla, és el projecte de casernes, no? Sí, en general, eh, en general tots els projectes costa que tirin endavant, sí. casernes, Fabricoats. hi ha molts equipaments i, i habitatges protegits, etcètera, revisos vist el barri que costa molt de que, de que es trobi pressupost, de que es trobin dotacions perquè dirin endavant. Mm. Perquè parlant de fabricats hem de commemorar o, o dir que finalment doncs, la fàbrica de creació de la fabricats s'ha posat en marxa aquest any. Bé, bueno, la fàbrica de creació està fent més o menys el mateix que feia abans que s'aprovés uh -huh. uh, el seu inici, diguéssim. Uh -huh. El que passa que s'ha fet una inauguració simbòlica, entenc jo. Eh? Uh -huh. Però sí, va fent cosetes, va fent cosetes. De totes maneres, el gran engranatge del de, de que ha de ser, uh -huh. eh, com es diu això, Mm, bueno, seu d'empreses de, culturals eh, dir bé això viver d'empreses culturals doncs, encara no està en marxa que uh -huh. De fet, Janés, a l'Harmonia eh, la Federació d'Entitats reivindica la gestió del futur casal del barri de, a la, dintre de la Fabricots uh -huh. poder gestionar-lo ja que fa, farà, formarà part d'un de de eh, dels equipaments que hi ha dintre de Fabricots Sí, sí, nosaltres sempre hem donat bueno, el suport a, a, la, a que la Federació d'Entitats de l'Harmònia pugui gestionar aquest espai mm. perquè pensem que un casal de barri tal com està previst amb el nom que li posa l'Ajuntament porta l'etiqueta la, la, de gestió cívica per tant d'entitats locals i que no veiem que hi hagi ningú més i en tot cas l'Harmònia és un, una federació oberta que si algú s'hi volgués apuntar doncs, també s'hi podria apuntar a, a portar aquest espai uh -huh. a més a bueno, de moment han anat l'Ajuntament a l'hora de fer les obres del Casal de Barri ha anat tenint en compte doncs molt les demandes que es s'anaven fent des d'aquesta federació, per tant, a veure ja veurem, uh -huh. però se, penso que passant per un concurs públic suposo, etc. però bueno eh, que sembla que la voluntat vagi per aquí ja veurem uh -huh. i també dintre del que és la Fabericoat s'ha posat en marxa la guarderia, això també sí Sí, la guarderia ja ja, ja porta no sé si un any o més en marxa. Sí. I a principis d'aquest any, em sembla, que va començar, no? Uh -huh. Sí. Molt bé, sí, sí. Una, una reivindicació històrica, tot i que encara en falten, de les que hi han previstes, uh -huh. una caserna, uh -huh. i que costarà molt de aconseguir perquè el govern tria, i ha dit que no pensava fer més, més escoles de sols pública, uh -huh. que el per... passava el model per al concert de les, de les privades. Perquè ara, a la Fabra i és el que faltaria per habilitar? Bé, bueno, a la Fabra i falta un institut, falta l'escola de primària que em comentaves abans, sí. uh -huh. tots dos estan dins del pla d'actuació del districte, però tots dos... Eh el Consorci d'Educació diu que sí però, però la dotació encara no, no, no, no està com per començar a fer obres uh -huh. hi ha la residència un, un espai que ha de ser residència uh -huh. que tenia un conveni amb la Fundació de Malalts d'Alzheimer perquè la tires endavant però que ja caducava ara al desembre em sembla o sigui que, no, que no ho ha fet per tant ja veurem si es renova o, o què es farà i després hi ha uns habitatges protegits així de joves, o que havien de ser de joves en el seu moment, uh -huh. que tampoc no ha, el patronat de l'habitatge no acaba de trobar promotor perquè, perquè els tirin davant, per tant també està parat. Uh -huh. Després també tenim d'altres temes... Eh. Com per exemple, que any 2012 ha estat molt, molt marcat per les retallades. Educació, sanitat, també hi ha hagut eh, retallades o intent de retallades a transports públics amb vagues. Sant Andreu ha plantat cara aquestes retallades al transport públic? Quina, com, ha, com heu portat a terme a, a aquestes mesures? per intentar que les retallades del transport públic aquí a barri de Sant Andreu s'afecti al menys possible? Bé, bueno, aviam, aquí les retallades s'han concretat amb, amb un parell de línies d'autobús, una de TMB i una de Tuxal, mm. que en, en concret, a més a més, afectaven la connexió amb, amb l'Hospital de Sant Pau, mm. amb la qual cosa eh, Bueno, una, de, una de les dues directament s'eliminava i, i la TUC s'escorçava el recorregut amb el qual deixava de passar pel mateix lloc. Bé, bueno, doncs, eh, eh, juntament amb una colla de veïns i veïnes afectats de, de la zona de Fabri Puig, etc., doncs, que veien que per la gent gran eh, un autobús per anar a un hospital doncs, és, una, és, una, és una cosa que no s'hauria de perdre. Sí van recollir signatures eh, juntament amb barris que encara estaven més afectats per aquesta retallada com és el, el del bon pastor. ja uh -huh. es van recollir signatures conjuntament, es van entregar en un plenari, es va fer a micaà de... però, però la cosa de moment no, no, no, ha, tingut, no ha tingut resposta. Uh -huh. A més, en aquest sentit, també hem de els veïns eh, a han posat en qüestió doncs, els plans viaris de Sagrera-Sant Andreu, no? Bueno, els plans viaris de Sagrera-Sant Andreu eh, els hem posat en qüestió des de fa molts anys. Sí, sí. Digue més que en qüestió amb eh, debat. Ah, sí. eh, aquí ja, bueno, ja fa molt de temps que he vist uns vials paral·lels a les vies, i uh -huh que com accés a l'estació no ens semblen malament, el que sí que ens semblen malament, sempre ho hem dit, doncs és que puguin servir com una mena de bypass a la meridiana, que pugui ser doncs, un, un extra de cotxes que, que entri a la ciutat, que ja està prou saturada de cotxes, i que a més doncs, per entre mig puguin omplir també de cotxes els nostres barris. Uh -huh. Però bueno, amb això, de fet, aquest últim any no hi ha hagut eh, gaire novetats ha millorat una mica el que és la reivindicació que fèiem fa un parell d'anys de la Unió de les Rambles, Rambla 11 de setembre amb la Prim, en el que ha de ser en el futur la cobertura de les vies, doncs perquè a part de lo que en el seu moment ja vam aconseguit aquest eh aquest any hem sapigut que una entrada d'autobusos a la futura Estació de la Sagrera que passava uh -huh. just per aquesta unió la desviaven, la canviaven de ubicació fruit de les nostres reivindicacions. Uh -huh. Amb igual també eh, una mica la millora respecte a la, a la part peatonal que és la que nosaltres prioritzàvem amb aquest projecte. Uh -huh. Una d'un de, dels carrers, amb més unes carreteres a més afluència que Tessed Andreu és la Meridiana tots doncs els, vaïs, els i sandreuengues reclamen que es pacifiqui eh, aquesta carretera, la pacificació de la Meridiana. Volen que aquesta, això sigui una realitat. Bé, bueno, no només s'entendreu, eh. això també ho havíem demanat molt des de Sagrera, que la Meridiana la tenen com més a, a, a peu de carrer. Nosaltres el principal problema que trobem amb la Meridiana, en moltes zones de Sant Andreu, és la diferència d'alçada, amb, amb el que és la quota de... de del lateral uh -huh. que, clar que crea aquestes menes de murs tan horribles que, bueno, que sí que en el seu moment quan la cosa estava la situació econòmica una mica millor, sí que havíem demanat doncs, que s'estudiés la possibilitat de baixar-ho, que sota allà de baixar-ho o d'estudiar la, la possibilitat de millorar-ho al màxim possible aquesta diferència de cotes, perquè això és relativament factible tot i que per sota hi passa el tren. Uh -huh. Hi ha havia projectes que ho estudiaven però clar, ara la situació diguem que està per, per les associacions de veïns aquest any hem quedat una... estem fent el canvi de xip, perquè mm -hmm. és veritat que està reclamant la baixada de la Meridiana, quan estan tancant l'ambulatori, quan mm -hmm. estan sí. doncs eh, ara és més una, una situació de resistència no? i de, que no tanquin més coses que no pas de, de, de, de... a veure, nosaltres ho seguirem dient i les coses que falten sobretot els projectes que si no queden en plan desert absolut, com és casernes, uh -huh. doncs s'han de seguir lluitant, perquè això no pot quedar així ara, no? I ara s'han tirat les casernes, hi ha un solar allà i allà s'ha de fer alguna cosa, uh -huh. per molt mala situació que hi hagi, però sí que una mica de canvi de xip en aquest sentit ho hem hagut de fer. Uh -huh. Tu ara estaves comentant el fet que clar no es pot demanar la pacificació de la Meridiana quan s'estan tancant... No, la pacificació no, ja eh? deia la baixada no. de cotes. La pacificació, juntament amb la Sagrera i tal, sí que havíem fet doncs, propostes de mitgeres més amables d'engerdinaments um, doncs, uh, més dignes, etcètera que això no és un gran còstic, això sí que es podria fer perfectament uh -huh, perquè altres uh -huh. problemes que té la Meridiana són que sobrepassa els, el so, el mínim del so que segons uh -huh. marca la ordenança i que a més a més molts dels vehicles superen la, la velocitat marcada uh -huh. segons el, bueno, degut uh -huh. al recorregut de la Meridiana doncs eh, resulta molt fàcil superar una velocitat Llavors, Janice, clar, estaves comentant el fet que no s'estan no, tancant ambulatoris així, i una bona notícia és que els bancs d'aliments de Sant Andreu es traslladen i unifiquen els esforços, sobretot en aquestes dates tan importants de Nadal. Oh. Uh, el banc del, dels aliments de Sant, Sant, aliments de Sant Andreu. De Sant Andreu, exacte. Sí, sí, però la pregunta és... A, eh, com esteu veient des de l'associació de veïns de Sant Andreu al fet aquesta unificació, aquest aquest gran, aquesta gran tasca que està fent el, el banc de, els bancs d'aliments de Sant Andreu? Si sí, bueno, podeu sí, comentar sí. com estan portant aquestes dates? Bueno, vull dir, nosaltres eh, amb el banc d'aliments els ajudem amb, amb el que és la difusió a través de la revista o, o aquestes ah. coses, però no, no hi participem directament. Eh? Nosaltres ah. els admirem molt però mh, diguem, no, no farem el, el, el mateix que fan ells perquè ja ho fan molt bé i el, el, el que necessitim, doncs, saben que ens ho poden demanar, nosaltres valorar-ho, fantàstic, el teixit eh, veïnal, doncs, que també serveixi per eh, solucionar els problemes de, de la crisi, doncs, és essencial. Uh -huh. I al mateix temps, doncs, ha de servir també per una cosa que també nosaltres, eh, potser és més la nostra funció, que és reclamar que eh, canvi la situació perquè no sigui tan necessària eh, activitats com la seva, no? No. El de tots. Mm -hmm. I parlant de transport, com veus que el fet de l'estació de Sant Andreu Comtal doncs comenci a prendre forma perquè s'està començant a posar a la, a la part de dalt la taulada de, del que seria la futura estació Sant Andreu Comtal? No? Sí, però futura, futura. Eh? Sí. Uh, una cosa és que es construeixi hi ha, hi ha un calendari de construcció diguéssim, penso que hauria d'estar acabat al final de, de 2013 a 2014 però d'aquí a que això es posi en funcionament no sé, ja, ja davem ser una substitució del tal o no sé què i em que encara va per anys eh? uh -huh. bueno eh, qualsevol cosa que vagi veient-se que es va acabant tot el tema del part lineal, doncs pues mira eh, almenys ens comença a creure que això no serà res d'algun dia però la cosa s'ha lentit molt va molt a poc a poc i, i uh -huh. bueno esperem que no haguem de uh, fer com a casernes i haver de uh, sortir al carrer per reivindicar que la cosa no es quedi a la mitja no? Uh -huh. no, no, no sembla de moment que sigui el cas però sí que sembla que va molt a poc a poc uh -huh. i yes. quan a l'estació doncs en el, en el moment en què realment comenci a funcionar doncs recordar a l'Ajuntament la, el compromís que va adquirir de que l'estació actual serveixi per equipaments i es, eh, a diF es negociem a DIF si pot ser la sessió per a l'Ajuntament perquè això serveixi per equipaments. Uh -huh. Una altra de les notícies que han tingut lloc aquest any a Barra Sant Andreu és que es vol que la, el carrer Gran de Sant Andreu sigui zona de vianants. Des de l'associació de Baïns d'Andreu com esteu portant a la terme que teniu planificat algunes activitats com porteu tot aquest aquesta reivindicació? Doncs eh, el, el que hem fet ha sigut diem variar una mita la, la proposta que sem, fa molts anys que teníem de, de pacificació a carrer Gran. Nosaltres sempre hem pensat que el carrer Gran a la llarga eh, que queia pel seu propi pes que havia de ser una zona preferentment per peatons uh -huh. El que hem variat és l, l, l, Diguem la manera de plantejar-ho fins ara plantejàvem un sistema de pilones sense conèixer al fons eh, doncs, exemples que ens poguessin servir i ara eh, plantegem una, una pacificació més gran des de tot el carrer gran uh -huh. però sense, sense impedir el pas a ningú en vehicle eh, això com es fa? Doncs, eh, proposàvem possibilitats de canvis de sentit en algun tram del carrer gran perquè la idea fos que ningú travessés el carrer Gran i ho fes servir com a via de connexió amb, amb Barcelona o com a via eh, de travessar el barri, mm. però que tothom pogués arribar a, a qualsevol tram del carrer Gran fent un recorregut potser diferent. No? Mm. Uh, això ho hem plantejat així perquè, de fet, hi ha molts aparcaments en el, en el carrer Gran, hi ha botigues que necessiten fer la, el... el el repartiment de mercaderies mm. i doncs amb aquest plantejament pensàvem que podia, podia ser una millor opció. Ens, ens mm. posàvem d'exemple o al carrer Van de Lleida o el, o el, el carrer, mm, eh, ja ho diré demà, el carrer Rujent mm. que són carrers on els cotxes hi poden passar que no hi ha sistemes de pilones però el que d'en plataformes úniques i el, el, el, el trànsit doncs no, no, només arribar fins als seus aparcaments uh -huh. el, el, el peató, la bicicleta, etc. Doncs, pot, pot passejar molt millor uh -huh. També hi ha un tema que des de l'associació de veïns s'ha portat que és aquest de recuperar els cinemes de barri no? uh -huh. Això com ho veieu? Bueno, això, eh, aquí hi ha un problema d'un deute d'un de, de deute hipotecari doncs de, de que és el dret d'ús de, de, de la concessió que va fer Lauren i que ara el, el banc eh, se l'ha quedat. Uh -huh. i que llavors eh, una de les possibilitats de l'Ajuntament perquè és propitat de l'Ajuntament era la retirada de la concessió. En aquest, eh, en aquest banc uh -huh. però s'estava intentant buscar algun, uh, algun actor diguéssim que s'ho quedés i assumís aquest deute uh -huh. això per part de l'Ajuntament uh -huh. eh, per què ho feien així ens doncs, explicaven a nosaltres doncs perquè fer-ho de manera de retirada de la concessió directament intentant no haver d'assumir el deute per part de l'Ajuntament o per part d'algun actor doncs suposava segurament allargar-ho el temps en, en, en alguns anys a, a nivell doncs, judicial, perquè els bancs portarien el, el, el, els tribunals. Sí. I, bueno, de moment no estem esperant a veure quina proposta aconsegueix l'Ajuntament per eh, algú que assumeixi eh, doncs aquesta part del deute que queda encara i, i què proposa de fer-hi per posicionar-nos encara. Mm -hmm. Després de repassar tots aquests projectes que tenim, un dels equipaments que ja s'ha obert als veïns i el que els veïns de Sant Andreu poden gaudir és el pont del treball digne, que ja tots els Sandra Uengri i Sandra poden gaudir. El pont del treball digne està obert? Sí, no? S'ha obert als veïns, el nou pont, sí. No teniu notícia des de l'associació de veïns? A veure, això és, és, és Sagrera, de fet, connecta Sagrera amb Berneda, uh -huh. però, però no, no no ho sabia, no. Uh -huh. També hem de, bé, ja sortint de tot el que són informacions, eh, el que hem de lamentar és la mort del Josep Maria Soler que és de l'alma mater de la taverna de Can Roca, no? També. Sí, tant, sí, sí. Mm. Eh, des d'aquí, doncs, si, si la família o amics poden sentir-ho, doncs, ara, mm. com a associació, el, el nostre espesen, i tant. Mm. I ja per tancar, doncs, dir-vos que... Felicitar-vos perquè l'Associació de Veïns de Sant Andreu ha rebut la medalla d'honor de, de la ciutat, no?, al final d'aquest any. Sí, de fet, des, eh, juntament amb la de Veïns de la Sagrera, el districte va, mm. va aprovar doncs, de, de que fossin dues entitats aquest cop les proposades pel, pel districte de Sant Andreu perquè fèiem totes dues 40 anys l'any anterior. Mm i bé, doncs nosaltres molt agraïts de... mm. sempre hem dit que, que el que preferíem abans que una medalla era <laughs> aconseguir mm. algunes de les reivindicacions que estem perseguint però, però... És, una, és una medalla a la trajectòria de 40 anys i de molta gent que ha participat i per tant doncs, en nom de tots ells agrair-ho molt bé, doncs nosaltres també agrair-te, Genís, que avui haguessis dedicat una mica del, del teu temps a parlar amb nosaltres, que avui hem pogut repassar doncs, moltíssims temes que teníem sobre la taula i que potser hauríem d'haver parlat abans amb tu perquè ens haguessis pogut donar més explicacions al, al respecte. Per tant, eh, doncs això felicitar-vos per la medalla d'honor de, de la ciutat i felicitar-vos també per aquesta trajectòria de l'associació de veïns de, de Sant Andreu de Paloma. Molt bé, gràcies. Doncs, què passa si bons dies de Nadal? Molt bé, igualment. Sí, Molt bé, adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Escoltarem una nana Nadala i després, atenció, perquè ens n'anem directament a conèixer doncs això la, fa, la notícia que us donava avant començar el nostre programa d'avui, que la Fabreco executi la fàbrica i el magatzem de joguines dels Reis d'Orient. En parlem d'aquí uns minuts, fins ara. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i avui us hem d'informar que la Fabra i Coats acuï la fàbrica i el magatzem de joguines dels Reis d'Orient. Per parlar-ne doncs, tenim un dels responsables, precisament, d'aquesta fàbrica de creació de la Fabra Coats, com és en Sergi Díaz. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs, explica'ns, què és el que esteu preparant aquests dies a la Fabricoats? Bueno, la veritat és que aquest any en el marbre de a quedar de Reis de Barcelona, del uh -huh. 2013, que tindrà uh -huh. lloc el proper dia 5 de, de gener, uh -huh. en què arriben les mediestats dels Reis d'Orient. A la tarda, doncs, eh, aquest any hi ha la novetat de que s'han instal·lat el magatzem de la fàbrica de Regals, allà la fàbrica de creació de Fabricoats. Uh -huh. i consisteix en bueno, un magatzem, un dipòsit, on estan arribant ja els regals que estan enviant als esmajestats des de tot el món, uh -huh. i allà el que s'està fent és embalar en els regals i ja començar-los a distribuir uh -huh. perquè, per barris i per districtes de la ciutat, uh -huh. perquè si a la nit del dia 5 de gener pues, els reis puguin arribar a totes les cases de la ciutat uh -huh. i els pugui facilitar la feina, sobretot. El que sí que de dir és que la feina d'elaboració dels regals es distribuirà per totes les cases fins diumenge i del 2 al 4 de gener de 6 a 8 de la tarda doncs, tindran l'oportunitat de veure els finestrals dels tres pisos de la façana eh, doncs, totalment il·luminat, no? Bueno, bàsicament, eh, el, el, el, el magatzem està funcionant tot el dia uh -huh. perquè estan allà treballant frenèticament embolicant els regals que van arribant i llavors als vespres, des uh -huh. d'avui, dia 27, que hi ha d'una xocolatada, uh -huh. fins al dia 4, entre les 6 i les 8, els nens i les famílies, pares o tothom que vulgui, podrà veure com s'està treballant en, en col·locar i com s'estan distribuint els regals. Uh -huh. uh, es veu des de fora, des de dins no es pot entrar perquè bueno, hi ha Clar. problemes d'entropir de, la feina que està fent, però des de fora sí que es podrà veure com s'estan col·locant els regals i com s'estan embolicant. Uh -huh. A més hem de dir que s'il·luminarà amb color total que és la façana. Sí hi ha un patx real encarregat del magatzem uh -huh. que estarà també totes les tardes eh, ja per poder eh, donar la benvinguda a tothom que, que vulgui venir a veure el magatzem i clar el que s'ha fet és perquè es puguin veure els regals des de fora potser doncs, s'il·luinar tota la façana i, uh -huh. i, i veure una miqueta el volum de regals que, que estan arribant, perquè bueno, s'ha d'arribar a molts llocs de necessitat. I a més de, de tot el món, perquè els Reis d'Orient viatjant per tot arreu, no? Sí, bé, bueno, tenim allà regals que arriben de tot el món, eh, mm. d'Àfrica de part del Ribaltasar, d'Àsia mm. per part de Melchior, bé, bueno, arriben de, de molts indrets molt diferents mm -hmm. i ja comencen a arribar. Sí. Mm -hmm. I aquesta tarda, tal com ens deies, a partir de les 6 es prepara una xocolatada per als més petits davant de, mateix de la façana de, de la Fora i Coats perquè aquells nens doncs, que vulguin també puguin veure com s'emboliquen o com, es, com preparen els regals. Exactament, avui de forma excepcional doncs, a les 5 i esteu tots convocats eh, uh -huh. per la xocolatada i a les 6 doncs, començarà... La, les projeccions des de l'exterior perquè veieu els regals bueno, com, però que veieu des de fora uh -huh. com s'està fent tot aquest procés d'embolicar de, i distribuir els regals D'acord, doncs esperem que aquesta tarda hi hagi molta gent jove, molts nens que vulguin acostar-se a la Fabra i Coats i gaudir d'aquests dies de, de joia i de, i de regals no? Sí, bueno, recordeu que si no pot ser avui, doncs fins al dia 4 de uh -huh. 6 8, excepte el dia 31 Uh -huh. Doncs eh, tots els dies eh, ja podreu accedir per, per veure doncs això, com està funcionant aquest magatzem. D'acord, doncs és la primera vegada que es posa en marxa aquest magatzem i cal aprofitar-ho i veure la Fabra i Coats tal com està funcionant aquests dies no? Sí, exactament, espero uh -huh. que us agradi Molt bé, doncs Erci Líaz moltíssimes gràcies per acostar-nos avui a aquesta informació i esperem doncs, que la Fabra i també lluegi doncs, tots els seus colors des de la façana Exactament, jo espero que sí És bastant bastant espectacular uh -huh. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies I ja connectarem en una altra ocasió Molt bé Fins ara, bon dia. bon dia Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà Res, una pausa d'un minut Un minut màxim I el que fem és Tornar tot seguit Per, a, a, per doncs això per explicar-vos algunes de les informacions que tenim preparades per tots vosaltres dins el que és la nostra habitual agenda.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 34564504 34564504 i també tenim un mail que és informatius@rrbaixa-efm.com informatius@rrbaixa-efm.com. I per què us donem doncs aquestes dades? Doncs perquè si us és una entitat, o sou un col·lectiu o sou una persona que organitzeu alguna activitat als nostres barris, doncs que tingueu la possibilitat de fer nos arribar en el que és la nostra habitual agenda. Agenda que comencem tot seguit parlant de... savies que es pot jugar escacs a la biblioteca? Doncs a la biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Exacte, la biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero convida cada dijous entre les 6 i 2 quarts de 8 de la tarda a jugar escacs. També, si no en sabeu, també us ensenyaran. Això. I ara ens n'anem una altra vegada cap a la Fabra i Coats perquè l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats us ofereix l'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona.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 Si voleu visitar aquesta exposició de microcotxes, l'horari és de dimarts a divendres, de cinc de la tarda a vuit del vespre i dissabtes i diumenges, d'onze al matí a dues de la tarda i de dos quarts de cinc a dos quarts de vuit del vespre. Aquesta, aquesta exposició està organitzada per Amics de la Fabricotx i el Museu d'Història de la ciutat de Barcelona. També cal destacar que organitzat visites comentades. I atenció perquè aquestes dates s'omplen doncs, la boca de molta gent de solidaritat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 Hi podeu trobar novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests, són llibre, aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques i una bona idea per regalar aquestes Exacte. festes. Sí senyor. I ara ens n'anem cap al barri del Bon Pastor, perquè allà s'hi realitzen classes aquàtiques per a persones amb mobilitat reduïda.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 Més coses de comentar-vos. Tornem a parlar de llibres. Directori d'autores i autors locals a les biblioteques de Sant Andreu. Les biblioteques de, Tan de Sant Andreu han elaborat un directori d'autors i autores nascuts o vinculats al districte. Si els voleu conèixer i gaudir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·les o amb els llibres d'assaigs d'història i de cuina, entre d'altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques. Unes biblioteques que també són obertes perquè aprengueu idiomes. No digueu que no hi ha activitats a les biblioteques. Et presentem una nova manera d'aprendre idiomes, idiomes sense horaris, sense pressa, sense pressions, en què tu marques el nivell i el ritme. Amb el material que t'ofereixen les biblioteques de Sant Andreu, pots estudiar gramàtica i fer exercicis, o bé llegir còmics i novel·les adaptades a la llengua que estudies. Molt bé, doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la Susana Ávila i també al Carlos Gasubi, que has estat el, davant dels aparells tècnics, sense el qual doncs, aquest programa no seria possible el que fem ara mateix és marxar ens n'anem en ja, de bon Nadal a tothom i ens retrobem demà si voleu a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu-siau bon Nadal